Körülbelül ebben az időben húzta fel Pilátus a foltos, nagy ködmönét. A köténybe csavadt hurkatöltőt hóna alá vágta, a kóstolót megköszönte, és azt mondta. Na, ifjasszony, mehetünk. Igen, a disznóölésnek vége volt. Minden a helyén, minden tiszta, és csámföldi maradványai olyan guztusos külsőbe elhelyezve különféle helyeken, hogy szegény csám sehogy se ismert volna magára. Veszekedett hideg van, mondta Berti, siessetek. De ezt nem is kellett mondani. Add ide a kezed, Ágnes, úgy biztosabban megyünk, mondta Pilátus, akinek bajuszát azonnal megfogta a dér, de járása kissé ingatag volt, nehogy elessél, tette aztán hozzá, mert a feje ugyan tiszta volt, de a felséges vacsorához elfogyasztott bor kissé a csizbaszárba csúszott. Később meg azt mondta, Danulhatnál, Ágnes. Meghallják. Csak úgy magunknak. Hely, Ágnes, Ágnes, de eljárt az idő. Bizony el, de el is múlt az én nótás kedvem. Azt, hogy erdő közepébe. Csak úgy dudorázz, nem jár erre a kutyase, Aztán mink meg azt hiszük, hogy megint fiatalok vagyunk. Összefagy a szám is, didergett Ágnes. Gyere be hozzám, megmelegszel. Aztán ott elbeszélgethetünk. Igazságod van, mondta Pilátus, és olyat botlott, hogy majdnem feldöntötte az asszonyt is. Vigyázz te! síkos ez az út, mentegetődzött Pilátus, és most már nem a kezét fogta Ágnesnek, hanem belekarolt. Mint az urak, nebetett. A hó ropogott lábuk alatt, mintha üvegcserepeken jártak volna. A hold már felkelt, és árnyékuk ringatózva járt előttük, mert egyszerre léptek, mint a katonák. A falu aludt, s az asszonynak jó érzés volt most, hogy férfival megy. Olyan féle érzése volt, mintha csak ketten lennének, és ez az ember most az övé. Azt csinál vele, amit akar. Amit akar. Megbalondultál, ágnes? kérdezte önmagát. Özvegy vagyok, mentegetődött. Az urad megfordul a sírjában. És ha férje ez megyek, akkor nem fordul meg? Magam ura vagyok. Hát begyűsz, Pali! De beám, ha tököl se húzza vissza! A tűzhelyen még világított egy kis parázs, de a szoba amúgy is világos volt, mert éppen szembesütött a hold. Csendesen! suttogta Ágnes. Ne verjük fel a gyerekeket! Meggyújtsam a lámpát! Mi a fenének? Még azt hiszik, halottat virasztunk. Gondoltam én is, mondta az asszony, és magában azt gondolta, visz már az ördög, Ágnes! De azért odaült Pali mellé a patkára. Hallgattak, és a szoba derengésében a meleg vágy kísértően simogatta meg őket. Kicsit nehezebben lélegzettek, s az asszony biztatóan ellenkezett, mikor Pali egyszerűen őbe vette. Pali. már készült elsüllyedni a világ, amikor zavaros öntudatukba lépések roppanása érkezett. Valaki ment az utcán. Hadd menjen, gondolta Pilátus, de Ágnes oda nézett, mert nagy dolog a szerelem, de utána azonnal a kíváncsiság következik. A kíváncsiság után pedig az ösztönös asszonyi óvatosság. Hát, ha ide jön? Ágnes hát kinézett, és megrándult. Jézus, a feleséged! Pilátusnak olyan érzése volt, mint akit derékig hideg vízbe nyomnak, s ugyanakkor hóna alá két varany kúszott volna. Ha Ágnes azt mondta volna, hogy maga a lólábú ördögmászkál odakünt, majd bolond ebben a farkasordító hidegben, különben is az ördög idebent volt, és nem odakünt. Pilátus felfűtött állapotban legfeljebb azt mondta volna, ott egye a fene, de erre nem szólt semmit. Kieresztette Ágnest a szépen indult ölelésből, és elhatározta, hogy ha a felesége idejönne, az asztalra tett hurkatöltőt is beviszi az ágy alá. Ágnes az ablakhoz lopódzott. Oda Odakünt a léptek, ugyanis megálltak egy pillanatra. Pilátus felesége a házra nézett. Uram, bocsásd meg minden bűnünket, hiszen nem csináltunk még semmit, dadogták Ágnes gondolatai, s az asszony odakünt elindult újra. – Ribisz megy, sóhajtotta Ágnes, mintha a víz alól most eresztették volna fel, és oda ment a férfihoz. – Látod, Pali, látod, mondta kicsit szomorúan. – Így van ez. – Valamelyik nap eljövök, mondta Pali, ám bár mindketten tudták, hogy ebből már nem lesz semmi. Az alkalom elmúlt. A mámor elröppent, a hold elé, mintha felhők úszott volna, a parázson hamusz és a szobának nehéz párna szaga lett. A férfi kezetét tovább megsimogatta az asszony szomorú arcát. Visszafelé biztosan benéz hozzád, mondd, hogy, hogy bementem szalai Jóskához melegedni. Ágnes egyedül maradt. A becsapódó hidegtől megborzongott, ráfordította a kulcsot, és leült újra a patkára. Tenyerébe hajtotta arcát, és sötét lett egyszerre. Az Isten küldte ezt a marit, gondolta. bár és keserűen nyújtózkodott. Ilyen a szegény asszony szerencséje. És vetkőzni kezdett. Később megzörgették az ablakot. Ágnes, alszol! Alszik a nyavaja, gondolta Ágnes, hogy nem tudtál a fenekeden otthon maradni? És csak a második zörgetésre válaszolt. Te vagy az, Mari? Az Isten áldjon meg, nem tudod, hova ment az uram? Azt mondta, ha nagyon fázik, be megy melegedni az Jóskához, Szalai Jóskához. Nem volt részeg? Nem, hát. Köszönöm, Ágnes, már attól féltem, lefeküdt valahol. Hát, Isten meg áldjon. Itt volt, persze, hogy itt volt, ásított Jóska, Pilátus utasítása szerint. Megmelegetett, aztán már ment is. Elkerültük egymást, mondta Pilátus felesége, mert a sötétben nem láthatta Jóska kaján vigyorgását. Egy liter bor, egy liter borodba kerül ez, Pilátus, nevetett még az ágyban is Jóska, aki katonapajtása volt Bence Palinak, a passióban viszont, mint hamis tanú, szerepelt. Amikor Mari hazaért, ura már az ágyban feküdt, sőt, mintha most ébredt volna fel. – Hú, a ménkűbe császkáz! – kérdezte Pilátus szigorúan. – Azt hittem, talán sokat ittak? – mondta az asszony bűnbánóan. – Mással is megesik. – Eredj ki a kamrába, nézd meg, mit hoztam! Mari a szemle után mosolyogva csavarta feljebb a lámpást. Igazán jóra való ember ez a ribiszke. Ennyit nem adtak még a kántorék se. Kántorék? legyintett Pali. De ez még semmi. Azt mondták, hogy ha valami zöldségféle kell a nyáron, csak menjünk. Az asszony sietve dobálta le ruháit, elfújta a lámpát, és bebújt ura mellé az ágyba. Húj, te hideg vagy! Mértatlankodott Pilátus, de azért átölelte az asszonyt, és Ágnesre gondolt. Így végződött ribiszkéknél a disznóölés.